Так і жінки залишилися загалом цілком задоволені. Маху, звісно, не було жодного сенсу засмучувати добрих людей, які приносили йому по два су. Зрештою, підійшов і я. І вже без особливого хвилювання приклав праве око до заповітного скла. Між двома пишними завісами червоного кольору я розглядів жінку, що сперлася на поруча крісла. Яскраво освітлена якимось лампами, яких я не помітив. Вона чітко вирізнялася на тлі розмальованого полотна, натягнутого позаду. На цій подертій у багатьох місцях декорації ще видніли сліди блакитного романтичного гаю. Яке личить усім порядним видінням, та, що любить мене, була в білосніжній довгій сукні, злегка стягнутій Наталії, яка спливала хмаринкою по підлозі. Така ж біла широка вуаль, підтримувана вінком, з глоду, спадала їй на обличчя. Небесне створіння в цьому вбранні здавалося втіленням самої чистоти і невинності. Кокетливо спершись рукою в бік, вона ніжно дивилася на мене в упор своїми великими блакитними очима. Під вуалю вона виглядала спокусливо, золотаві коси, що губилися в мусліні, чистий, дівочий лоб, чарівні губи, ямочки на щоках, що створені для поцілунків. З першого погляду я прийняв її за святу, з другого – вона вже здавалася мені зовсім не сром'язливою, цілком зговірливою дівчиною. Приклавши три пальчики до вуст, вона послала мені поцілунок з таким реверансом, який зовсім не пасував мешканці царства Тіней. Бачачи, що вона зовсім не поспішає зникати, я встиг закарбувати її риси в пам'яті і покинув свій пост. Вже наближаючись до виходу, я побачив, як до мого місця поспішав друг народу. Суворий мораліст, очевидно, намагався уникнути зі мною зустрічі, кваплячись подати приклад гріховної цікавості простим смертним. Ось він нахилився, і по його довгій, вигнутій дугою спині пробігло тремтіння жаги, не знаходячи іншого способу вгамувати своє палання. Він припав губами до скла Я зійшов зі сцени і знову поринув у натовп Сповнений рішучості негайно вирушити На пошуки тієї, що любить мене Адже тепер я впізнавав її усмішку Лампіони чаділи, сум'яття дедалі зростало Буйна юрба от-от могла перекинути шатра Святкове божевілля сягало свого апогею Кожному в такий момент загрожувала небезпека бути розчавленим, довкола мене, куди не глянь, хвилювалося безкрає море полотняних чепців і шовкових капелюшків. Я пробився вперед, розштовхуючи чоловіків і обережно обминаючи пишні жіночі спідниці. Раптом це та рожева накидка. Або он той тюлевий чепчик із фіолетовими стрічками. А може цей елегантний капелюшок зі істросиним пір'ям? На жаль, на китці було років шістдесят. Жахливо потворний чепець ніжно спочинав на плечі якогось пожежника, а дама в солом'яному капелюшку реготала так, що аж розплющила дивовижні очі, яких я не впізнавав. Над кожним натовпом незмінно витає якась незбагненна туга, подих безмежного смутку, зітхання журби. Ще не бувало, щоб я, опинившись серед великого зборища, не відчув дивної млості, гнітючого перечуття. Мені завжди здається, ніби якась невідома біда нависає над цим скопищем людей, що досить блискавці спалахнути і усі ці шалені маси скам'яніють у вічній тиші. Споглядаючи ці розпачливі веселощі, я поступово сповільнював крок. Під одним з дерев стояв у жовтому світлі лампіонів жебрак, страшенно знівечений паральчем. Він повертав до перехожих мертвотно бліде обличчя і, благаючи, кліпаючи очима, просив милостині. Лихоманкове тремтіння пробігало його кінцівками, струснувши ціле тіло, мов суху гілку. Розпашілі і повні здоров'я панночки проходили повз зі сміхом. Далі, біля дверей шинку, билися двоє робітників, вино, що виливалося з перекинутих келихів на тротуар, скидалося на кров. Здавалося, що сміх переходить у ридання. Вогні ілюмінації спалахують велетенською пожежею, у зарові якої метушаться вражені жахом люди. Я брів у смертельному зневір'ї, далі вдивляючись у жіночі обличчя, і ніде не знаходив тієї, що любить мене. Біля одного з ліхтарних стовпів я помітив чоловіка, зануреного в споглядання лампіонів, що палали над його головою. По зосередженому погляду було видно, що він мучиться над розв'язанням якоїсь складної задачі. Чоловік обернувся і глянув на мене. Це був друг народу. «Добродію», – звернувся він до мене. «Олія, що її витрачають на такі святкування», Коштує двадцять су за літр. Літр – це двадцять таких от стаканчиків, які ви бачите на горі. Отже, один стаканчик олії – один су. На цьому стовпі шістнадцять люстр, по вісім стаканчиків у кожній. Виходить, сто двадцять вісім стаканчиків на один стовп. Уздовж цього проспекту я нарахував, стежте за мною, шістдесят стовпів. Отже... Маємо 7680 стаканчиків, що дорівнює 7680 су, тобто 384 франкам. Жестикулюючи та підкреслюючи кожну цифру, друг народу схилявся до мене всім своїм довгим тулубом. Наче це мало допомогти йому втовпмачити мені свою мудрість». Закінчивши тираду, він переможно відкинувся назад, склав руки на грудях і пронизливо подивився мені в очі. «Подумайте тільки. 384 франки олії!» Вигукнув він знову, наголошуючи на кожному складі. «І це в той час, коли біднякам не вистачає хліба, добродію!» «Я питаю вас із глибоким жалем!» Чи не краще було б розділити ці 384 франки між трьома тисячами злидарів, що мешкають у цьому передмісті? Такий чинок приніс би більше честі людству. Завдяки цьому кожен отримав би хліба на два з половиною су. Людям чуйним варто замислитися над цим добродію. Помітивши, що я розглядаю його з цікавістю, він продовжив тримтячим голосом підтягуючи на пальцях рукавиці. Бідакові наличать сміятися добродію. Ганьба дозволяти йому хоч на годину забути свою нужду. А хто ж тоді оплакуватиме страждання народу, якщо уряд без кінця пригощатиме його такими сатурналіями? Змахнувши сльозу, він покинув мене. Я бачив, як він звернув до шинку. І, не відходячи від стійки, втопив своє душевне хвилювання у вині, перекинувши п'ять-шість стаканів поспіль. Згас останній лампіон. Натовп розсіявся. У тремтливому світлі вуличних ліхтарів я вже не розрізняв нічого, крім невиразних тіней, що бродили під деревами. Запізніли закохані парочки, п'яний ціта, задумливі патрульні поліцейські. Шатра стояли з обох боків вулиці, темні і німі, наче намети покинутого табору. Вологий передранковий вітер перебирає тремтливе листя в'язів. Тремкий чат натовпу поступився місцем п'янкій свіжості. Зворушлива тиша і прозорий присмирк поволі спадали з безмежної глибини неба. Свято лампіонів змінилося величним танком зірок. Добрі люди нарешті змогли вільно зітхнути. Я повеселішав. Настав і мій час радості. Швидко минаючи численні ли, я раптом помітив сіру тінь, що ковзала вздовж будинків. Вона рухалася назустріч, очевидно, не помічаючи мене. По легкій ході, по рівномірному шелесту сукні я впізнав у ній жінку, майже зіштовхнувши зі мною, вона інстинктивно підняла очі. У світлі найближчого ліхтаря її обличчя чітко постало переді мною, і я впізнав у ній ту, що любить мене. Не ту, не земну в білій хмарі мусліну, а скорботну дочку землі, ледь прикриту вицвілим ситцем. Але навіть у цьому вбогому вбранні, бліда і стомлена, вона все ж здавалася чарівною. Не могло бути сумнівів. Ось ті самі великі очі, ось милі, привітні вуста того чарівного видіння. А на додачу виразні сліди страждання в її рисах. Щойно вона зупинилася на мить, і я схопив її за руку. І підніс до вуст. Вона підвела голову і несміливо усміхнулася, не намагаючись висмикнути руку. Бачачи, що я мовчу, задихаючись від хвилювання, вона знизала плечима і рушила далі. Я наздогнав її і пішов поруч, обійнявши застан. Вона мовчки усміхнулася, потім раптом здригнулася і прошепотіла. Мені холодно. Ходімо швидше. Їй було холодно, бідолашній. На свіжому нічному вітрі, під тонкою шалю, її плечі тремтіли. Я ніжно поцілував її у чоло і спитав: "Ти мене знаєш?" Вона втретє глянула на мене і без вагань відповіла: "Ні. Мене раптом, мов, осяяло, Я теж здригнувся. «То куди ж ми підемо?» – спитав я знову. Вона безжурно знизала плечем, піджала губи і відповіла тоном дитини. «А куди хочеш? До мене чи до тебе? Байдуже!» Ми продовжували йти вулицею. На одній з лав я помітив двох солдат. Один щось повчально виголошував, другий слухав із повагою. То були сержант і новобранець. Сержант, вкрай здивований, насмішкувато віддав мені честь і буркнув. Хм, багатій. Дивись, теж не гидують такими. А новобранець щира і проста душа жалібно промовив. Вона ж у мене єдина, добродію. Ви відвели в мене... Те, що любить мене. Я перейшов вулицю і заглибився в іншу алею. Назустріч нам, обнявшись і волаючи навперебій, йшли троє гульвіз. Я впізнав у них школярів. Бідолашним тепер уже не було потреби прикидатися п'яними. Давлячись зі сміху, вони зупинилися, а потім рушили за нами, викрикуючи хрипкими голосами. «Ей-ей! Пані вас дурить добродію! Це ж та, що любить мене!» У мене виступив холодний піт на чолі. Я прискорив крок, зовсім забувши про жінку, що трималася за моє плече. Наприкінці вулиці, сходячи з тротуару і намагаючись якнайшвидше попрощатися з цим клятим місцем, я натрапив на чоловіка, що зручно влаштувався в стічній канаві. Упершись потилицею в плиту тротуару і, втупившись у небо, він підраховував щось дуже складне на пальцях. Він глянув на мене, не підводячи голови. «А, це ви, Добродію», – забурмотів він нерозбірливо. «Вам варто було б допомогти мені лічити зорі, Добродію. Я вже нарахував їх кілька мільйонів, але боюся, чи не пропустив я якусь». Адже благо людства цілком залежить від статистики добродію. Він гикнув і зі сльозою в голосі повів далі. А ви знаєте, скільки обходиться кожна зірка? Господь Бог, певно, витрачає на них колосальні суми, а народу між тим не вистачає хліба, добродію. Нащо тоді всі ці незліченні лампади? Хіба їх можна їсти? Яке ж питається їхнє практичне застосування? Дуже вже нам потрібна ця вічна ілюмінація. Видно, бог і гадки немає про політичну економію, йому нарешті вдалося сісти. Обурено хитаючи головою, він обвів усе навколо затуманеним поглядом і тільки тоді помітив мою супутницю. Його обличчя почервоніло, він здригнувся і жадібно розкрив обійми. «Ах!» – вигукнув він із подивом. «Та це ж та, що любить мене!» «Ну от», – говорила вона мені, – «я бідна і викручуюся, як можу, аби не вмерти з голоду. Усю минулу зиму я гнула спину по п'ятнадцять годин на четво, і все ж... Не щодня бачила хліб. Навесні я викинула голку у вікно. Підвернулося діло прибутковіше і менш виснажливе. Щовечора я вбираюся в білий муслін. Зручно вмостившись у кріслі, сиджу сама у своєму полотняному притулку і від шостої до 12 сміхаюся. Ось і вся моя робота. Час від часу я роблю реверанс. Посилаю повітряний поцілунок у порожнечу і за сеанс отримую три франки. Крізь скельця в перегородці я постійно бачу погляд, спрямований на мене. То він чорний, то раптом стає блакитним. Якби не це око, я почувалася б чудово, але саме воно мені все псує. Коли я бачу, як у мене втуплено одне єдине око, Мене охоплює шалений жах. Хочеться кричати і тікати. Та треба ж працювати, щоб жити. І я всміхаюся, вклоняюся, розсилаю поцілунки. А о півночі стираю рум'яна і перевдягаюся у свою ситцеву сокню. Е, скільки жінок, навіть... Без жодної на те потреби розігрують отакий фарс перед глухою стіною. Текст читав Ярослав Макеєв